Avui és divendres i és el tercer dia d'aquesta segona setmana en el que fem l'entrenament de gestió de l'estrès i del malestar emocional. Avui, com que és divendres, vull que fem una, una feina especialment potent perquè la podràs fer també el dissabte i el diumenge. En general, m'espero els divendres a fer-te proposta que sigui especialment important, especialment potent. La d'avui en realitat serà repetir la que vaig proposar-te ahir amb tres petits afegits. Però abans d'explicar-te el que farem avui divendres i dissabte i diumenge, et vull recordar que la idea fonamental d'aquesta setmana en aquest entrenament de la gestió de l'estrès i de la malestar emocional és abandonar la batalla. Abandonar la lluita. Perquè mentre jo lluiti contra el que estic sentint, només faré que alimentar-ho. Ho faré més gran. El món físic, a vegades, a vegades, eh, és útil lluitar. Perquè això pot donar bons resultats. El món psicològic, no. El món psicològic, allà on jo poso l'atenció allò es multiplica i encara que el món físic a vegades doni resultat el món psicològic no, ah, i el món físic hi han alternatives molt millors que la lluita però com que aquest no és el tema d'avui només volia deixar-ho apuntat deixar-ho apuntat i recordar-te que estem deixant de lluitar abandonant la lluita estem buscant un espai segur des del que nosaltres podem mirar les nostres veus un espai segur del que des del qual puguem mirar aquestes veus que ens exigeixen ens agradeixen, ens comparen o en divinen un futur que és impossible que el coneguin necessitem un espai segur necessitem deixar de lluitar perquè així després podrem actuar des de la calma i això és el que busquem Mira, l'exercici d'avui és exactament el mateix que et vaig proposar ahir, però amb tres extres. Ahí et vaig proposar que durant el dia miressis dins del teu cor, quan les veus et parlessin, o quan volguessis, i et veiessis a tu, petita, allà, com una nena, com un nen dintre del teu cor. A vegades espantat i fent servir les veus, cridant, exigint-te, agredint-te, te endevinant un futur. I quan això passi, simplement mires cap, a, cap al teu cor i li dius, t'estimo, amor meu, t'estimo, t'estimo. Tu dius a tu, a tu quan eres una nena o un nen, i t'imagines a tu, dintre del teu cor. I pots girar el cap, física o imaginàriament, i dir-te t'estimo, t'estimo, t'estimo, t'estimo, t'estimo, t'estimo. Aquesta nena que va ser i que ara la tens dintre del teu cor i que te l'imagines. I si ho fas mentre respires 10 9 8 fins que arribis a 0 Si ho fas mentre respires i t'estàs mirant dintre del cor i et dius t'estimo, t'estimo, t'estimo No preocupis, t'abraço, t'estimo Veuràs que les veus es comencen a dissoldre perquè quan deixes de lluitar contra les veus, aquestes es van dissolent. No lluitis contra la tristesa. Permet que estigui aquí, no passa res. No lluitis contra l'angoixa. Permet que estigui aquí. No lluitis contra l'estrès. No lluitis contra la preocupació. Simplement mira-la. Mira-la com si fos una nena petita, com si fossis tu quan tenies dos, tres o quatre anys i estiguessis fins del teu cor i li dius t'estimo. I fes el mateix quan vagis a dormir et poses al llit, t'imagines davant teu, t'abraces, com si tingué, com si estiguéss abraçant la nena que va ser o el nen que va ser en dos, tres, quatre anys i li dius, ets preciós, ets preciós, ets pura intel·ligència, tens dret a, a tenir creativitat, a tenir energia, a tenir potència, tens dret a ser qui ets. T'estimo, t'estimo, ets intel·ligent, ets bonic, ets fantàstic, t'estimo. I mentre respires profundament i deixes que que t'arribi la son, que t'adormis mentre s'abraces la nena o el nen que vas fer. Mentre s'abraces la nena o el nen que vas ser. I això, si te n'adones, és exactament el mateix que et vaig proposar ahir dijous. Però ara et proposaré tres coses més, molt senzilles, si la vols fer durant aquest cap de setmana. La primera és que busquis una foto de quan tenies una fotografia teva, de quan tu tenies dos, tres, quatre anys. una fotografia que t'agradi. I la portis amb tu. Si vols, la pots posar de fons al mòbil, de tal manera que cada vegada que agafis el mòbil la veuràs allà i diràs t'estimo, t'estimo, t'estimo, t'estimo. I estaràs fent les paus amb aquestes veus teves. Aquest és un exercici molt senzill i molt bonic. La segona cosa que et proposo és que si vols, si vols, si vols, busquis un símbol senzillet, un símbol petit i el portis a la butxaca. Un símbol d'alguna cosa que quan eras petit et podia haver agradat. Per exemple, una pedreta. Enn recordes que quan eren petits, quit bueno, jo com a mínim ho feia. A vegades buscava pedretes que ens semblaven boniques i les posava a la butxaca. O a vegades agafava una flor doncs pues ara la pots portar, la pots posar amb molta cura, jo que sé, dins la funda del mòbil, no ho sé, i la porta se la té a butxaca, o un cotxet, o una piloteta, de tal manera que quan posis la mà butxaca sabràs que ja està el cotxet, la piloteta, la flor, la pedreta, i diràs a aquesta nena, a aquest nen, que tu vas ser, t'estimo amor meu, t'estimo, t'estimo. Ja veus, la primera era una fotografia que si vols la pots posar a de fons del mòbil, una fotografia de tu quan tenies dos, tres o quatre anys una fotografia que t'agradi el segon extra és simplement buscar una pedreta un, un, un, un, una flor un, un, una piloteta un cotxe i portar-lo a la butxaca per recordar-te quan posis la mà allà dintre que t'estimes que t'estimes i el tercer et proposo, un, et proposo un regal et proposo un berenar un berenar o un dinar, si fos jo em faria patates fregides i ous ferrats, perquè quan era petit el plat que més m'agradava de tots eren les patates fregides sucades amb el rovell de l'ou, de l'ou ferrat. I m'ho faria per esmorzar o per dinar en aquest cap de setmana o per oranar. Com una forma de dir-li al nen, a la nena que jo vaig ser, que l'estimo i que el cuidaré. A la millor tu dius, "Oh, no, a mi m'entusiasmava la xocolata desfeta. Doncs pues vinga, xocolata desfeta. un altra diu, no, a mi el que m'agradava molt era la Macedònia. Doncs pues vinga, Macedònia. No sé. Ja veus que són tres coses molt senzilles. La fotografia, el símbol i el berenar. I durant el dia anar mirant el cor i dir que t'estimes. Na mirant el teu cor imaginar-te que allà dintre tu, petita, petit amb dos, tres, quatre anys, i dir que t'estimes. I a la nit, a la nit dormia abraçada. A la nit dormir abraçat el... a la nena que va ser mentre li dius ets meravellosa, ets perfecta, t'estimo sempre, sempre, sempre estaré al teu costat. Avui és divendres i t'he proposat aquest exercici que jo crec que és extraordinàriament potent. Practica'l, practica'l, practica'l. I si vols, dilluns ens tornem a veure. Ah, per cert, no et forcis. Fes-ho suaument, sense pressa. I si t'oblides i hi ha una veu dintre teu que diu, t'has oblidat, mires dintre el cor i diu, no et preocupis, amor meu, no et preocupis. T'estimo, t'estimo, no et posis nerviosa. Et sembla? Doncs si vols, ens veiem dilluns.